Capitolul 4. Stăpânilor, da lugilor voastre ce este drept și potrivit, știind că și voi aveți stăpân în ceruri, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului spre avesti taină lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri, ca să o arăt așa cum se cuvine să greiesc umblați cu înselepciune față de cei ce sunt din afară de biserică, prețuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, cu sare dreasă, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia, toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute tehic iubitul frate, credincios slujitor și împreună rob cu mine în Domnul. L-am trimis pe El la voi, tocmai pentru aceasta, ca să știți cum ne aflăm, și ca să mângâie inimile voastre împreună cu Onisim, credincioșul și iubitul frate care este dintre voi, ei vă vor aduce la cunoștință toate cele de aici. Vă îmbrățișează Aristar, cel întemnițat împreună cu mine și marcul vărului Barnaba, în privința s ați primit porunci de va veni la voi, primiți-l, asemenea și Iisus, cel ce se numește Iustus, care sunt din tăirea numai aceștia au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere. Vă îmbrățișează, pafras care este dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi, în rugăciunile sale ca să stați desevârșiți și plini de tot ce este voința lui Dumnezeu, Căși martorii sunt că are multă râvnă pentru voi, și pentru cei din Laodiceea și din Ierapole, vă îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit și Dima, îmbrățișați pe frații din Laodicea și pe Nimfas și biserica din casa lui, și după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, faceți să se citească și în biserica Laodiceenilor, iar pe cea din Laodiceea să o citiți și voi, și spuneți lui Arhip, Vezi de slujba pe care ai primit-o Domnul ca să o îndeplinești, salutarea cu mâna mea a lui Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul fie cu voi, amin.